akan mengundang murka Allah siapapun dari kita mari kita tingkatkan penyesalan kita renungilah dosa-dosa kita dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia apa yang pernah kita lakukan di saat sendiri di tempat itu di kamar itu bersama itu di, dengan pekerjaan itu renungi renungi jangan sampai dosa itu tidak kita ajukan kepada Allah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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على سيدنا الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار معصر المسلمين اتقوا الله حق ذكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا Ma'asuda'un muslimin rahimakumullah Kau muslimin Hamba-hamba Allah Yang telah dipilih oleh Allah untuk Menjadi hamba yang sadar bahawa Segala sesuatu yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya ...adalah harus menjadi bahan untuk kita belajar dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di sini untuk memohon kepada Allah. Allah yang menggerakkan ke hati kita untuk berkeinginan mengadakan acara ini menghadiri acara mulia acara permohonan naik permohonan kepada Allah yang memberikan kesempatan Allah yang meringankan langkah kita adalah Allah artinya kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang sadar bahawa apapun yang terjadi pada kita harus menjadi bahan renungan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hujan yang perlu yang perlu kita hadirkan saat ini bahawa tidak terputus hujan tidak terputus Rizki kecuali karena kita Maka dari itu mari kita semua Merenungi kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Dosa-dosa kita kepada Allah Kalau kita saat ini merasakan panas di padang yang sekecil ini Ketahuilah suatu ketika kita akan berada di padang yang amat luas Padang mahsyar Kita tidak ingin di saat berada di padang mahsyar Nanti kita punya dosa-dosa kepada Allah kemudian kita akan dihukum di padang mahsyar. Maka dari itu saat ini, di padang yang kecil ini, di dunia ini, mari kita memohon pengampunan kepada Allah, agar Allah menghapus dosa-dosa kita, dan kemudian Allah menurunkan rahmat kepada kita. Hujan diputus oleh Allah untuk kita, semoga itu bukan berarti, akan diputus rahmat Allah untuk kita. Maka dari itu, mari kita mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah menurunkan hujan kepada kita, hujan rahmat, bagi kita tidak akan mengurangi kekhusuan kita kepada Allah Hujan yang tidak menjadikan kita bermaksiat Hujan yang tidak menjadikan kita semakin jauh dari Allah Banyak sekali ni'mat diberikan oleh Allah Akan tetapi justru malah menjadikan hamba itu jauh dari Allah Ada hamba mendapatkan hujan justru dengan hujan mereka bermaksiat Ada hamba mendapatkan hujan justru dengan hujan mereka jauh dari Allah Yang biasanya hadir mati resa'lim tidak hadir kerana gara hujan yang biasa beribadah menjadi tidak beribadah gara-gara hujan kita ingin bahwa hujan yang diturunkan oleh Allah benar-benar hujan rahmat maka diri Tuhan kita mohon pada saat ini, saat ini, saat inilah kita memohon kepada Allah. Akan tapi terlebih dahulu, jangan banyak mohon kecuali kita banyak koreksi diri. Agar Allah mempunyai mengkabulkan permohonan kita. Koreksi kita yang pertama adalah ayub kita sesali dosa-dosa kita semua. Kita semua bakal mati. Kita akan menemui ajal kita. Cepat Allah lambat kita bakal mati. Sadarilah makna ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه kita harus menyadari bahawa kesalahan-kesalahan kita akan mengundang murka Allah siapapun dari kita mari kita tingkatkan penyesalan kita renungilah dosa-dosa kita dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia bagaimana dengan solat kita di rumah kita, saudara kita bagaimana solat mereka apa yang kita lihat selama ini di rumah kita tontonan apa yang kita saksikan di rumah kita, bagaimana mana puasa kita dan anak-anak kita. Dosa apa yang pernah kita lakukan di rumah kita. Jangan sampai dosa ini mengundang murka Allah kelak di akhirat. Maka sebelum ajal tiba mari kita minta ampun kepada Allah. Alangkah banyaknya dosa yang kita lakukan dan sungguh. Jika dosa tidak diampuni oleh Allah di dunia maka telah akan dituntut di akhirat. Akan dituntut di bandang. Akan dituntut di alam bersah. Akan dituntut di bandang. Mah dan akan dituntut di neraka langkah mengerikannya mumpung masih ada nyawa di kandung badan ayo segera kembali kepada Allah tunggu pintu maaf Allah dibuka lebar-lebar bagi siapapun yang mau memasukinya jangan lewatkan kakak Kesempatan masih ada. Kalau sudah nyawa dicabut, tidak ada lagi kesempatan untuk minta maaf. Maka dari itu sesali dosa-dosa kita. Apa yang pernah kita lakukan di saat sendiri di tempat itu, di kamar itu, bersama itu, di, dengan pekerjaan itu. Renungi-renungi, jangan sampai dosa itu tidak kita adukan kepada Allah. Saat ini, ayo kita adukan kepada Allah. Ya Allah ampuni dosa kami. Ya Allah ampuni dosa kami. Dan Mengadulah kepada Allah Insaskan di hati anda Apapun yang pernah anda lakukan dari dosa-dosa Ketailah Allah Maha Pengampun Kecuali jika anda tidak mau mengadukan kepada Allah Adukan kesalahanmu Dosa seperti apapun Ketailah kalau Allah sudah memberikan tobat Orang yang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah berdosa Yang pernah madu Minta ampunlah kepada Allah dari Allah agar tidak mabuk lagi ketaya dosa mabuk besar dosa mabuk gede sungguh hukuman yang ngeri di hadapan Allah akan tapi saat ini jika engkau mohon maaf Allah akan mengampuni zina Dosa dina adalah besar Mudah butuhkan Allah di dunia dan di akhirat Siapapun yang pernah terpleset Dalam hina dan pusuknya Zinangan tulah saat ini kepada Allah Lintaskan di batin Mohon ampun kepada Allah Sungguh jika Allah tidak mengampuni Di dunia ini akan disiksa di akhirat nanti. akan disiksa di alam barzah Akan disiksa di badan mahsyar Sungguh sangat mengerikan Saat ini saat ini Jangan ditunda esok hari Kita saat ini berada di tempat di tempat kita memohon kepada Allah Kita mengadu kepada Allah Adukan dahulu dosa-dosa kita sebelum minta Semoga Allah mengampuni kita Semoga Allah mengangkat derajat kita Mari kita mohon ampun kepada Allah Dan dosa kepada sesama harus kita pikirkan Tidak cukup kita menyelesaikan dosa kita kepada Allah Dan sungguh dosa kepada Allah Dosa kepada Allah akan begitu mudah diampuni oleh Allah Kerana orang itu mau Akan tapi dosa dengan sesama manusia lebih sulit Maka dari itu ayo Kita berjuang untuk minta maaf Minta ampun kepada sesama kita Mungkin kita punya dosa dengan orang tua Hei yang pasti punya orang tua Jangan sampai membuat dosa kepada orang tua Yang menjadikan keselesaraanmu di dunia dan di akhirat Hei yang masih punya saudara Kenapa ribut urusan warisan dengan saudaramu Sujud rukukmu tidak diterima Kalau kau memutus tali persaudaraan Itu semua hanya akan menghantarkanmu ke neraka Perhatikan saudara adik-adikmu, perhatikan saudara dan adik-adikmu, perhatikan saudara dan adik-adikmu. Jangan sampai engkau memutus tali persaudaraan, gara-gara peninggalan orang tua, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Jangan kau sakiti dengan perilakumu dan kesombonganmu, tetanggamu. Jangan kau sakiti dengan kalimat-kalimatmu yang tidak pernah kau kontrol. Takutlah ketahu, takutlah kepada Allah. Semua dosa, kesaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia. Jika kelak di akhirat mereka akan menuntut kepada kita, sehingga menghalangi kita untuk masuk surga Allah pembantu di rumah kita, orang yang bersama kita, jangan bohong saat jual beli, jangan bohong saat jual beli, dan semua banyak dosa-dosa yang kita lakukan, ya saat ini kita minta ampun kepada Allah, sebelum sebelum, sebelum kita dibungkus dengan kain kapan, sebelum kita dihantarkan kubu kubur itu sebelum kita ditanya malaikat Mokar, Nekir, apakah kali kita semua tidak sadar bahawa kita semua bakal Mati. Semua bakal mati Yang kuat bakal mati Yang lemah bakal mati Yang gaya bakal mati Yang miskin bakal mati Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Sungguh kalau seandainya kita disiksa di dunia semacam ini Dengan tidak ada air Kalau di akhirat tidak disiksa sudah cukup Akan tapi kita pengin bahasanya Di dunia kita tidak disiksa Tidak disiksa oleh Allah Di dunia kita penuh dengan rahmat dari Allah Maka dari itu jalani hidup dunia dengan Mohonan ampun kepada Allah Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Kepada kita menjadi rahmat Saat inilah kita mohon ampun kepada Allah Jika ada hamba berdosa Jika ada hamba bermaksiat Akan kami masih terus diberi karunia oleh Allah Itu sebetulnya bukan nikmat yang sesungguhnya Itulah istidraj Itulah umpan untuk dimasukkan ke neraka yang paling dalam Maka dari itu Jangan sampai kita dengan kemaksiatan Kita kita lengah dan lalai Kita diberi oleh Allah nikmat sementara kita bermaksiat Kita harus sadar kita harus saja jika Allah memberikan kepada kita, nikmat sementara kita bermaksiat, kita saja itu menjadikan sebab kita akan juruskan dimasukkan ke neraka yang paling dalam. Akan tapi yang kita inginkan bahwa di dunia Allah mengampuni kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang sesungguhnya termasuk hujan yang kita mohon, semoga akan turun kepada kita hujan rahmat yang sesungguhnya, yang akan menjadikan hidup kita semakin indah, rezeki kita penuh berkah, kehidupan kita semakin nyaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni kami semua yang hadir di tempat ini, Ya Allah dan turunkan kepada kami hujan, Ya Allah hujan rahmat, Ya Allah dan jangan sampai hujan menjadi bencana untuk kami, Ya Allah. Mari wahai kaum Muslimin dan Muslimat dalam khutbah yang singkat ini, dalam pertemuan yang singkat ini benar-benar kita jadikan saat untuk mertenungi dosa-dosa kita. Semua kita bakal mati, jadi hidup kita di dunia hanya sebentar. 60 70 tahun. Kita lewati dunia ini Kita akan masuk alam barzah Tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Dekatlah kepada ulama-ulama Rasulullah Dekatlah kepada majlis-majlis yang mulia Jangan sampai kita jauh dari kemuliaan Sungguh sangat mengerikan Jika dicabut nyawa kita Nanti saat kita jauh dari Allah Jauh dari Allah Maka ayo kita mohon ampun Kita sesali dosa-dosa kita Dan jika ada di antara kita yang saat ini hadir Merasakan ada dosa tapi susah memohon ampun atau susah meninggalkannya maka mintalah kepada Allah agar Allah membantu kita untuk meninggalkan dosa itu. Ya, intinya jangan sampai dosa itu disembunyikan di hadapan Allah. Kesalahan jangan disembunyikan sembunyikan di hadapan Allah. Ngadulah kepada Allah segede apapun dosa itu, seberat apapun anda untuk meninggalkan dosa itu. Ngadulah kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah akan membantu anda menghapus dosa tersebut. Dan marilah kita berjuang setelah ini untuk memperbukum pertemuan pertemuan orang yang bersilir berselisih. Jangan membuat fitnah di sana sini. Akadabio kita menjadi ahli solo. Beginilah jika orang melakukan solat istisqa. Di yang pertama adalah untuk banyak tobat kepada Allah dan tobat kepada sesama manusia. Yang kedua berjuang untuk mempertemukan dua orang yang berselisih menjadi ahli penyambung silaturahmi. Itu menjadikan sebab keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga memohon kepada Allah seperti ini melakukan istisqa. Kita mula kumpul di tempat yang mulia seperti ini lalu memohon kepada Allah dan semoga ini termasuk jadikan sebab kita sambung kepada Nabi Muhammad SAW inilah ilmu ini yang bisa kita amalkan jangan sampai kita mendengar ilmu tidak pernah mengamalkan barangkali barangkali saat ini mungkin ada yang pertama kali melakukan salat istriqah mungkin ada yang dua kali melakukan salat istriqah inilah sunnah Nabi Muhammad SAW dan semoga dengan ini semua akan turun hujan kepada kita dengan hujan rahmat tidak akan menjadikan kurang kita keberdekatuan Allah tidak akan menjadikan kita maksiat kepada Allah maksir al-muslimin inna ahtanal kalam kalamullahi malkil alam Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauliyah tadil muhtadun a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim kul huwa allahu ahadu allahu samadu لم يلد ولم يولد ولم يخلق فوكف واحد فارق الله ولكم في القرآن الكريم ونفأن وإياكم مما فيه من الآيات والذكر لكن وتقبل مني ومنكم تلك إنه هو السميع العليم استكبر الله العليم استكبر الله العليم استكبر الله العليم الله العليم استكبر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الحمد لله.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 kita bersama-sama merenung. Selamat malam. Mungkin kita jarang merenung akan dosa kita. Ketahuilah, dosa segede apapun Allah akan ampuni asalkan hamba itu o, mohon ampun. Dan syaratnya memohon ampun adalah ada penyesalan. Dan orang tidak akan bisa menyesali dosa-dosa tersebut kecuali dia sadar. Yang tidak menyadari dosanya, tidak akan dia menyesal. Dan untuk bisa sampai kepada tingkat sadar, maka kita harus sering tafakur dan merenung. Maka setelah hari ini, sisihkan waktu anda di rumah anda, di kamar anda yang sempit itu untuk menghadap kepada Allah. Bukan anda melakukan sholah-sholah. Bukan anda membaca Al-Quran Dan bukan anda berpikir Apakah anda merenungi nimet dosa-dosa yang pernah kita lakukan Dan tanyakan kepada diri anda Sudahkah anda bisa menyesal secara sesungguhnya dibarengi dengan ketesan air mata Sisihkan waktu untuk ini di tempat yang sempit Di tempat yang istri anda tidak melihat anda Di tempat yang suami anda tidak bisa menyaksikan anda Yang tahu hanya Allah Adukan kemu semua keluh kesah anda Dan adukan semua dosa anda di hadapan Allah Ciptakan suasana semacam itu Ibadah yang sesungguhnya Memohon ampun, memohon ampun Bukan dengan sholat dan bukan dengan berpikir Akan tapi merenungi dosa sebab istighfar sebanyak apapun kita ucapkan jika tidak didasari hati yang menyesal bukan minta ampun yang sesungguhnya. Dan orang tidak akan bisa menyesal kecuali menyadari dosanya. Dan orang tidak akan bisa menyadari dosa kecuali dia menyempatkan diri untuk merenungi dosa-dosanya. Segede apapun dan seberat apapun anda untuk meninggalkannya Ketahuilah Allah maha kuasa, Allah maha pengampun. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. ...Ku Muslimin dan Muslimat Allah, Semoga kita termasuk di dikolongkan orang yang akan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah dikumpulkan di mahsyar bersama kekasih Allah Nabi Muhammad. Berkat perkumpulan kita di mahsyar kecil ini, kita memohon kepada Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli istiqamah, mendekatkan kepada ulama Allah. Bukan hati kita, tiada penci kepada sesama, tidak ada kebencian kepada sesama. Dan mari kita tingkatkan kedekatan kita kepada sesama dengan banyak mendoakan orang-orang yang bersama kita, baik orang yang baik dengan kita ataupun orang yang tidak baik dengan kita. dia akan mendoakan mereka dengan doa-doa yang mulia, tanda kebersihan hati Anda. Masa muslimin, Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbal wardu 'alaina khulafa'irrasyidin alladzina qaddu bihaqqi wa kanu bihi'adil Sadaatina Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, dan ansari asal Rasul. Kajmain. Allahumma taufan nahlala, walbab, wazina, wazala zila, walmihan. Ma'budhu raminha wa maabaton. Allahu asrihna, wa asrihman fi solahi solahul Islam al-Muslimin. Allahu malatul ikna wa ahlikman fi halahil solahul Islam al-Muslimin. Allahu maazaliz al-Muslimin, wa nshurman solah Islam al-Muslimin. Allahu maahlik adal Muslimin fi Kashmir. Allahu maahlik adal Muslimin fi Myanmar. Allahu maahlik adal Allah maha elok pada Muslimina, di ghaib di ladil Muslimina, dan di ghaib di ladil Muslimina. Allah maha elok man di halakni solahul Islam Muslimin. Allahumma nusrul Islam Muslimin. Allahumma nusrul Mujahidina di sabinika, ya Rabbal Alamin, لها سفيا رحمة وستجعلها سفيا عذاب ولا مهك ولا بلاء ولا هتم ولا ضرب اللهم على الضراب والأكام ونابذ الشجر وبطون الأرض يدي اللهم حوالينا على علينا اللهم هوا لينا والا علينا اللهم هوا لينا ولا علينا اللهم مسكنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا بحلعان غدثا قبل ثم مجللا دائما اليوم الزين اللهم مسكنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم إنا بعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لنشهر إلا إليك اللهم انبت وعندر لنا الزرعة و arزل علينا من بركات السماء وأنبت lana min barakatul ardi wa kashif anna minal balai ma la yujifu wairu Allahumma inna nantarhuka innaka kunda wafara arti sama alina midrara Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini turunkan kepada kami rahmatmu turunkan hujan rahmat untuk kami dan jangan saya turunkan hujan bencana untuk kami ya Allah jika ya Allah engkau menyaksikan engkau lebih tahu ya Allah ada kebun kering ya Allah ada tanah kering ya Allah ada sumur kering ya Allah ada mata kering Ada mata air kering Ya Allah Engkau tahu itu semua Ya Allah Agak itulah Ya itu sebab kehidupan kami Semua ya Allah Maka kami mohon Ya Allah Keluarkan air Dari mata air Air mata rahmat Turunkan hujan Ya Allah Dari langit Hujan rahmat Wahai dat yang maha kuasa Ya Allah Engkau menyaksikan kami Ya Allah Dan ampuni dosa kami Ya Allah Jangan kau siksa kami Karena dosa kami Akan kami mohon Ampuni kami Dengan dosa kami Itu ya Allah Ampuni kami Ya Allah Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami Jangan sisahkan dosa sedih kita pun dari kami, Allah. Ampuni semua yang ada di tempat ini, yang hadir tempat ini, yang ada di kiri kanan tempat ini. Siapapun mereka, ampuni mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka hamba-hambaMu yang pernah meninggalkan solat ya Allah, jangan hukum mereka gara-gara solat yang mereka tinggalkan. Akan tapi kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka amdi salat. Apalagi khusus orang yang dekat dengan mereka tapi pun rindu kepada masjid yang menjenguk solat masjid tapi belum rindu masjid, Ya Allah. Belum rindu ke masjid, maka jadikan mereka ahli masjid, Ya Allah. Ampuni mereka, Ya Allah. Jauhkan mereka dari meninggalkan solat. Sesibu apapun, Ya Allah. Jadikan mereka mudah melakukan solat, Ya Allah. Jangan sampai dunia itu menjadikan mereka meninggalkan solat. Ampuni mereka, Ya Allah. Ya Allah yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ampuni mereka. Berikan kesadaran sehingga di Ramadan yang akan datang menjadi ahli puasa. Dan jauhkan kami semua masyarakat, kami dari zina. Jauhkan masyarakat semua dari zina yang busuk Hina dan kau hinakan Ya Allah Engkau sungguh mahatau Ya Allah Siapa mereka Ya Allah Jika ada di antara mereka Yang pernah terpleset Dalam hina dan busuknya zina Ya Allah Di tempat ini kami mohon Ya Allah Berikan kepada mereka kesalahan Jangan hinakan mereka di dunia Ya Allah Dengan zina Jangan kau hinakan mereka Di akhirat dengan zina Kami mohon ampuni mereka Tutup aib mereka Ya Allah Dan rindukan kepada yang halal Bencikan kepada yang halal. Yang pernah berjudi jauhkan mereka dari judi ya Allah berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah berikan mereka cara untuk mendapatkan rezeki yang halal jangan sembaga terus terjemah dalam hina dan busuknya judi yang pernah minum minuman keras ampuni mereka berikan kesadaran dan hidupkan kepada yang halal semua dosa ya Allah semua dosa yang dilakukan oleh kami yang kami lakukan dan orang yang bertemu kami ampuni kami dan jadikan kami orang soleh orang-orang baik soleh, soleh soleha orang-orang baik yang kau cintai ya Allah yang selamat di dunia dan di akhirat, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, yang ada di antara kami, di kiri kanan, kami yang masih mempunyai pekerjaan haram pekerjaan haram pekerjaan haram, kami mohon Ya Allah, berikan kepada mereka Ya Allah, kesadaran kalau itu haram dan bantulah setelah itu Ya Allah untuk meninggalkan yang haram, ganti dengan yang halal, penuh berkah, halal penuh berkah, yang lebih banyak, Ya Engkau maha kuasa, Ya Allah Engkau maha kuasa, Ya Allah Engkau maha kuasa, dunia bikin kecil, Ya Allah Engkau pun, Allah, sungguh kasih sayangul amat luas, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, ampuni kami semua, Ya Allah Ya Allah, jika kami melihat dosa kami, sungguh kami malu menghadapmu Ya Allah akan tapi kami sadar, engkau maha pengampun maka kami mohon ampun Ampuni kami semua, Ya Allah Dan ampuni kaum muslimin semua, Allah Mawfir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-ahya'i minum al-amwati, rahmatika, ya alhammarahmin al Allahumma اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله اللهم اغفر لنا بهلالك الحرامك واهدنا بقدرك امان سوا اللهم اغفر لنا بهلالك الحرامك واهدنا بقدرك امان سوا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا واعف عنا ولا تغلظنا واكرمنا وامنحنا واجعلنا فوز علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله Pemimpin-pemimpin kami semua ya Allah dan kirimkan kepada kami pemimpin yang soleh dan jadikan pemimpin kami adalah pemimpin yang kau Ya Allah. Jika punya dosa ampuni ya Allah. Jika punya pekerjaan tidak baik, tuh jadikan pekerjaannya baik. Jadikan pemimpin kami ahli surgamu dan jadikan orang kaya kami ahli surgamu. Jadikan pejabat kami ahli surgamu. Sungguh kami tidak ingin orang pun masuk neraka nerakamu ya Allah. Ya Allah ya Allah dan kirimkan kepada kami orang-orang yang kau guru-guru yang baik yang kau teman-teman yang baik yang Cinta Ya Allah dan seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini maka pertemukan hati kami dalam cinta keranaMu Ya Allah tidak ada permusuhan diantara kami Ya Allah dan seperti Engkau pertemukan kami saat ini kami mohon pertemukan kami surga ke langit sorga bersama kagasmu Nabi Muhammad Allahumma kiril muslimina wal muslimat wal -al mu'min wal mu'miniyana wa wal mu'mina Allah ya min al abad rohmatka ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin masirul muslimin inna Allahu muridil al adzim wal isan wa itaidil kurbah wa yana'inil fashiy wal mukhairi wal bani Tidaklah Allah mendatukarul, fsi Allah Adem, yaitikum mendekarul Allah Adem, yadekarul kum, wala dekarul Allahi akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan silaturahim terima kasih bapak wali. Alhamdulillah bisa hadirin. InsyaAllah lengkap kita sekolah ya, kita. InsyaAllah. Terima kasih. Mungkin kerana kesibukannya, mohon maaf tadi. Kerana kesibukan beliau, beliau terlambat. Dan semoga kehadiran beliau, biarpun terlambat, tidak mengurangi. Semoga akan dikabul semuanya. Dikabul semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.